Kapitel 7. Över fasornas berg Framför oss låg en hög och svårtillgänglig bergskedja som nådde en höjd av omkring 3000 meter på det ställe där vi skulle gå över den. En smal vindlande karavanstig ledde upp till passet. Den första delen av stigningen var inte så svår. Vägen höjde sig så småningom över slätten och steg sakta högre längs sidan av en bred ravin. Då vi var på väg upp för den nedre delen av bergsidan mötte oss några kinesiska män som kom uppifrån passet. Det stannade och såg granskande på oss och våra båda hästar. Ni kommer aldrig upp för berget, sa de slutligen med ett försmedligt leende på läpparna. Det där hästarna är för magra och för klena. Bördan är för stor och tung. Ni orkar aldrig upp. Det var sannoliken inget uppmuntrande budskap som vi möttes av. Men vi hade inget val. Vi måste fortsätta. Bakom oss kom fienden allt närmare och framför oss låg det väldiga, nästan tvärbranta berget. Modet var nära att svika oss. Men hästens börda är inte tung. Bara 30-40 kilo har vi och vägen ser ju ganska bra ut. Ja, upp på halva berget är det bra väg. Men sedan reser sig stigen rakt upp i trappa efter trappa. Vägen är bitvis smal och huggen in i klippan. Där uppe ligger flera stora präktiga hästar och mulor som dukat under av utmattning. Era hästar kommer aldrig att orka upp. Det är för magra och dåliga. Inget kunde medeltid avskräcka oss från att fortsätta flykten undan de råa soldaternas grymhet och modlust. Vi skulle i alla händelser göra ett försök att ta oss över det fruktansvärda bergmassivet. Efter ett tack till kineserna för en del upplysningar fortsatte vi så den avbrutna vandringen uppför berget. Fram emot kvällningen var vi glada över att upptäcka ett par enkla bambuhyddor där vi kunde få skydd för natten. Det kändes skönt att få vila ut efter den tröttsamma vandringen. Magen var också tom och vi började genast Tillreda vår enkla måltid som bestod av kokt ris och bräckt skinka den mat som vi behövde måste vi själva bära med oss eftersom det inte fanns några människoboningar på detta ogästvänliga berg med undantag av de hyddor som uppförts för de vägfarandes räkning visst var vår måltid enkel men den smakade ändå ypperligt till hungen är den bästa kryddan. Att efter måltiden sträcka ut sig på den hårda britsen, glömsk av faror och fiender, var underbart välgörande. Sömnen kom också snart som en välkommen gäst. Följande morgon förde oss vägen högre och högre över slätten som skymtade genom morgondimman. De små skogsdungarna på kullarna stack upp som öar i det grå töcknet. Solen kom snart dimman att lätta och detaljerna framträdde tydligt mot bakgrunden av de blånande höjderna. Grönskande fält omväxlade med skogklädda kullar och små byar låg strödda över slätten. Genomskinligt blåa rökpelare steg upp från husen där invånarna just lagade sin frukost. Det dimmor som nu slog täta över slätten tycktes lagra sig över bergstopparna ty solen blev dold bakom mörka moln och himlen började se hotfull ut. Snart började ett strid Regn falla och vår vandring försvårades ytterligare. Stigen blev slipprig och stenarna blev hala. Tunga föll dropparna från det blygrå töckenhavet. Det droppade från träd och buskar och pålade från rännillar och bäckar. Regnet tilltog i styrka. Det kändes kallt och ruskigt. Visst hade jag ett paraply. Men jag kunde inte spänna upp det till skydd för regnet eftersom jag måste driva på packhästen och med båda händerna stödja bördan för att den inte skulle välta av i den branta stigningen. Stund måste ju hästen ta sats för att orka upp i den svåra passen. Hovarna slant och skorna skrapade och smällde mot stenarna och berggrunden så att gnistorna yde när hästen tog riktiga flöj uppför avsatserna. På sidan av stigen gapade ibland en fruktansvärd avgrund, och det gällde att passa på för att hjälpa den ansträngda hästen och rädda bördan från att kastas av och försvinna i djupet. I denna svåra och påkostande uppgift att följa hästen måste jag låta mitt goda svenska paraply hänga i kryckan över min arm och droppe efter droppe trängde in i mina kläder till slutligen varje tråd var genomvått. Min kropp huttrade av köld och benen kändes tunga som bly. Likväl måste vi vandra vidare, högre och högre, upp för den branta bergssidan Det gavs ingen rast eller ro och ingen återvändo. Fienden var ju efter oss. För fru Andersson var denna bergsbestigning en oerhörd ansträngning. Hon visade dock en förvånansvärd uthållighet och en enastående seghet. Jag måste beundra henne för denna prestation. Hennes kraft var dock nära att bli uttömd. Stundom måste hon stanna och vila. Hon satte sig på en drypande våt sten- i det strida regnet. Det var inte att undra på att en och annan tår blandade sig med de tunga regndropparna. Så stod hon upp igen och strävade vidare. Steg för steg tvingade hon sig upp för den branta bergstigen och vi kom närmare toppen. Men ju högre vi kom desto svårare blev vägen. De unga kinesernas ord besannades. Vi började tvivla på att vi skulle lyckas i vårt företag. Hästarna blev allt tröttare och gick motvilligt framåt. De stannade gång på gång för att vila. Själva kände vi också tröttheten spridde sig i våra lemmar med förlamande tyngd. En och en halv dags oavbruten vandring- uppför det branta berget började visa sin verkan. Men vi måste vidare, vi måste fortsätta att klättra högre upp bland molnen. Ibland hoppades vi att toppen var nådd, men så började en ny kraftig stigning, då vägen liken tontrappa ringlade sig upp för bergsidan. I en krökning av vägen på en trång avsats mellan två stigningar där halvmeter höga trappsteg låg inhuggna i klippan över varandra i en ov av följd mötte oss en fruktansvärd syn som kom blodet till våra ådror att isas. På båda sidor om vägen låg döda hästar och mulåsnor Fyra fem kraftiga djur hade dukat under av avmattning och uppgivits på vägen. Deras ägare hade tagit av deras bördor och sadlar och lämnat dem att dö i ensamheten och där låg till stela kalla kropparna. En av hästarna var ännu inte död. Han satt på länderna med framåtsträckta, raka framben som en hund sitter. Hans kropp skakade liksom i dödsryckningar. Mellan de skälvande läpparna höll han ännu ett grönt löv som man inte förmådde tugga och svälja. Hans blick var glasartad och fjärrskådande. Det var som såg han hans eget grymma öde passerade vy för sin inre syn. Kanske hörde han pådrivarens hetsiga rop och kände piskans hårda knutar med en stingande smärta tränga in i sin hud. Kanske såg han framför sig de höga trappavsatserna, såg sig själv utan möjlighet att vika undan och utan rätt att stanna. Utan foder fick han bära sin börda dag efter dag tills kraften slutligen vek ifrån honom. Han stannade, han piskades och slogs, han lämnades ensam och han såg kamraterna med strapplande steg sträva bort uppför den branta stentrappan och där satt han nu för trött för att stå med dödens skugga över de glasartade ögonen och skälvande i dödsryckningar det var smärtsamt att se denna bild av trötthet och utmattning av hopplöshet och ångest jag ryste ända in i djupet av min själ vid denna syn som på våra hästar hade en förlamande verkan. Det stannade mitt i stigningen. Jag försökte driva fram packhästen, men han ville inte gå vidare. Jag smekte honom och talade vänligt vid honom, men det hjälpte inte. Jag slog honom i käpp och piskade honom med spö men även det var fåfängt Hesten rörde sig inte ur fläcken han stod som fastvuxen vid klippan den hemska åsynen av de döda djuren och den döende hästen hade berövat honom den sista smula kraft som fanns kvar han lät huvudet sjunka mot marken och stirrade likgiltigt framför sig. Vad jag än gjorde med honom fäste han sig inte det ringaste vid det. det såg ut som hade han beslutat att stanna och dö. Länge stod vi i rådvilla utan att veta hur vi skulle handla. Skulle vi lämna hästen åt sitt öde? Men då förlorade vi också den lilla för oss nu så värdefulla packningen. Varje liten sak var dyrbar och som vi tyckte nästan omistlig. Till slut lyfte vi av bördan och jag skulle försöka bära den den återstående vägsträckan till bergets topp. Men den var för tung. Jag förmådde inte bära den många steg. Min egen kropp var den tillräckligt tung börda efter den mödersamma bergsbestigningen. Mina ben som annars var vana vid långa och ansträngande dagsmarscher kändes kraftlösa och ostadiga. Det ständiga segandet steg för steg och den ryckiga gången i packhästens spår hade sugit musten ur mina ben skulle vi inte snart nå ödetemplet på toppen av berget där vi kunde övernatta. Den lilla utrustningen som buddes av packhästen gömde vi undan bland buskarna vid sidan av vägen och efter någon stunds vila kunde vi förmå hästen befriad från bördan att fortsätta upp för berget. Med dröjande och ostadiga steg strävade han framåt och efter många uppehåll och raster lämnade vi slutligen den sista stentrappan bakom oss och stod uppe vid ödetemplet som under långa tider erbjudit vägfarande skydd och säkerhet inom sina väggar. Med upplivat hopp gick vi de sista tunga stegen fram mot templets port. Det är förunderligt hur fort mödan är glömd och tröttheten försvunnen när man är ung. När jag fick se templet där vi skulle äta och sova var tröttheten genast som bortblåst. Kraften kom tillbaka och sinnet blev lätt. Även där uppe på bergkedjans topp kunde vi spåra krigets verkningar och flyktens elände. På den jämna platsen framför templet låg flera hästkadaver, uppsvällda och stinkande. Inne på templets gård låg också ett par döda djur. Vart ögat såg möttes det av död och förgängelse, av namnlöst lidande och fasansfull smärta. Till många flyktingar som före oss nått templet hade lagt beslag på de bästa platserna och för oss återstod inget annat rum än den blåsiga och kalla portgången. Marken var ojämn och gropig och vattnet hade samlat sig i groparna. En vidrig stank av djur och människoexkrementer och ruttnande orenlighet slog emot oss. Med denna vidriga lukt blandade sig så stanken från det inne på gården liggande Kadavren som var uppsvällda av gaser och stadda i förruttnelse. Vår första åtgärd var att göra upp eld och vilket i templet, den enda torra ved som kunde uppringas, fick tjäna som bränsle. Med en liten hand yxa högg vid sönder golvplankor och dörrar och efter en kort stund sprakade en härlig brasa där i den mörka och fuktiga porten. Våra kläder som var fullständigt genomvåta hängdes upp på tork. Den naturliga blygheten måste lämnas åt sidan och vi plockade av oss det ena plagget efter det andra så att vi slutligen endast hade det allra nödvändigaste kvar vår hälsa och vårt liv kunde ju bero av att kroppen blev varm och kläderna blev torra medan kläderna hängde på tork mellan ett par stolpar gjorde vi vårt bästa för att reda vårt läger för natten som sängar fick ett par kraftiga dörrar och några breda plankor tjänat. Visst blev det snett och ostadigt men vi slapp dock att ligga direkt på den fuktiga och illa marken. Även min sovsäck av fårskinn och mina kamraters bäddkläder hade blivit våta i regnet trots en skyddande vaxduk och vi väcklade ut den bit för bit framför elden Tills de var någorlunda torra. Där var en egendomlig blandning av likt och olikt omkring brasan. Skor och kalsonger, skjortor och strumpor, filtar och kokkärl och hästarna stod bundna vid en påle intill. Det ångade av de fuktiga kläderspersedlarna och det osade från stekpannan i vilken skinkan bräcktes. Vattnet i risgrytan puttrade och hästarna tuggade håglöst på den lilla ranson foder som vi kunde ge dem. Tröttheten hade tydligen förtagit hungerkänslan. Vad oss själva angick hade vi i en en tärande känsla av tomhet i magen och vi väntade med otålighet på att riset skulle bli kokt. Vissligen var inte matsalen så snygg eller bordet så inbjudande, men när maten blev färdig smakade det likväl gott att äta. Med vinden fördes stanken genom porten, och från de upphängda kläderna ångade det av fukt och svett. Alla dessa motbjudande lukter och vedervärdiga utdunstningar blandade sig med stekoset och doften från det nykokta riset. Likväl åt vi med glupande aptit. Efter mörkets inbrott gick jag tillsammans med en kines yngling för att hämta vatten. Det enda kärl som fanns att tillgå var en högst bristfällig träspann i vilken vi hämtade vatten både åt hästarna och åt oss. En smal gångstig ledde bort till en brusande fors som i vild fart kastade sig ut för branten. Med en ficklampa lyste vi upp den farliga vägen som klängde sig fast vid bergsidan. Ett svart, gapande svalje stirrade hålökt emot oss på höger hand. På vänster hand hade vi den otillgängliga bergslutningen som stundom reste sig lodrätt över oss och där små buskar och ett och annat träd lyckades hålla sig kvar. Lampan kastade sitt ljus endast några steg framför oss och med yttersta försiktighet flyttade vi oss framåt. Över en klyfta som brant mynnade ut i den vilda djupa ravinen hade en smal trästam blivit lagd som spång och med en kittlande känsla i magropen gick vi över en och en. Ett felsteg skulle ha betytt en säker död. Med enbaret fyllt gick vi bärande det emellan oss försiktigt tillbaka den farliga vägen. Med handen höll vi i spannens klumpiga träantag och med den andra tog vi tag i buskar och grenar och stödde oss mot den branta bergvägen. Lyckligt och väl nådde vi åter templet efter den vårdliga färden. Du jag följande morgon såg den smala, slingrande stigen skattade jag mig lycklig att jag kvällen förut inte hade sett farorna. I dagsljus hade jag säkert inte vågat balansera mig fram på den lilla stigen som löpte tätt in vid bråddjupets Efter att ha hämtat upp de saker som gömts undan Bland buskarna dagen förut packade vi på nytt och gjorde oss i ordning för avfärd. Många av flyktingarna hade givit sig på väg redan innan det blev ljust och även vi skyndade på för att så fort som möjligt komma bort från de stinkande hästkadavren och för att inte bli upphunna av de förföljande japanerna. Det var en lång rad av förtvivlade, hopplösa människor som styrde sina steg över bergskedjans rygg för att på andra sidan om möjligt finna säkerhet och räddning. Alla var allvarstyngda och fåordiga. Var och en tycktes försjunken i sina egna dystra tankar. Många led hungerns kval och hade därigenom förlorat sin kraft. Somliga gick med brännande feber och tärande sjukdom. Några unga män från Burma kunde med möda släpa sig fram. Efter vart hundratal meter måste de stanna och vila. Deras ansikten var magra och bleka. Deras kroppar skällde av utmattning. Det hyste inte något hopp att komma undan. I den hala nedförslutningen där vägen var som sopa efter det ymniga regnet satt en man i halv europeisk klädsel. På huvudet hade han en mörk filthatt. Byxorna var halvlånga och benen bara. Han satt med uppdragna knän och huvudet stött mot händerna. Ansiktet var blåblekt och uppsvält, och blicken fånigt stirrande. Han satt där oberörd av människors blickar, och likgiltig för det vägfarandens tilltal sjuk, övergiven och omtöcknad. Han förmådde inte fortsätta Flykten undan kriget. Beklämda och upptagna av dystra tankar såg vi honom sitta där orörlig mitt på stigen medan vi fortsatte den svåra nedstigningen ut för berget till den djupa och smala dal där Salvenfloden ligger inklämd i sin trånga bädd. Efter nära fyra dagars mödosam vandring hade vi slutligen lyckats ta oss över denna väldiga bergskedja som var ett av de största hindren på vår väg. Man brukar tala om Dödskugans dal, men detta var i sanning Dödskugans berg både människor och djur hade här dukat under i kampen mot naturens makter och ett omilt öde. Slagna låg där deras döda kroppar, ett krigets offer och ett byte för asfåglar och maskar, medan de överlevande vandrade vidare.